Kedves hallgatóink, a híres magyar utazónőkről szóló sorozatunkban ezúttal Majtényi Flóráról beszélgetünk. Az Irodalmi Centrifuga internetes folyóirat közli folytatásokban Takács Mária munkáját, aki a témát korábban Magyar ők címen feldolgozta. Szakdolgozatában 11 magyar utazónőt mutat be, akik naplókban, cikkekben vagy könyvekben rögzítették élményeiket műsorunk alapját a centrifuga képezik. A zenei betétek Mosonyi Mihály Hegedű versenyéből valók, aki Tóth Kálmánnak az írónő férjének verseit is megzenésítette. A spanyolországi utazásról szóló részben pedig klasszikus gitárzenét hallunk. Majtényi Flóra regényes élettörténetének fordulópontjait ma is Györe Gabriella mutatja be ennyi Flóra 1837. július 28-án született, és 1915. május 18-án halt meg. Ebbe az életbe nagyon-nagyon sok minden belefért. A sikertől, az elragadtatott elismeréstől egészen a diriházig hiszen az élete végét a Lipútmezőn töltötte az utolsó másfél évét. Közben rengeteget utazott, azonban az ő életében az utazás az nem valamiféle örömből táplálkozott, hanem sokkal inkább a magyarországi életének a lezárásaképpen lehetne értelmezni, hiszen egy nagyon szerencsétlen házasságot, az akkorikor fogalmai szerinti komoly botrányt kellett maga mögött hagynia, és hagyott is maga mögött akkor, amikor elindult, és Spanyolországban töltötte az idejét, aztán Algírba ment, majd Geruzsálembe, és innen tért aztán haza a későbbiekben, időskorára, amikor már tulajdonképpen, egy idős istenes öregasszonyként érkezett vissza Magyarországra, aki különböző tétképzetek hálójában szenvedett. Tudjuk azt, hogy jó módban egy szerető családi fészekből érkezett, és nagyon szép körülrajongott fiatal lány volt. A korai évekről azt mindenféleképpen érdemes tudni, hogy nyitranovákon a Nitra folyó völgyében a családi birtokon nevelkedik. Az ő családjuk egy nagyon régi, a 15. századig visszavezethető család, van saját családi címerük. Egyébként a Majtényi Flóráról Török az azaz Tanner készült regényt írni. Végül egyetlen fejezetnél abba hagyta, de számos jegyzete megmaradt. Kohári Sarolta, aki Török Szofinak volt a jó barátnője vagy ismerőse, Török kérésére és óhajára végül is megírta a Majtényi Flóra életét. A Flóra és Ilonka című regényében, ami a Magvető kiadónál jelent meg valamikor 1973-ban. Ezt azért mondom el, mert számos esetben az ő adataira fogunk uh, támaszkodni ebben a műsorban, illetve az ő adataira támaszkodom, amikor beszélek Majtényi Flóráról. Tényi Flóra édesapja, Tényi Flórián, aki a korabeli főadószedő, az édesanyja Kálai Johanna. Három fiú testvére volt, illetve tulajdonképpen csak kettő, mert az egyikük a születésnél meghalt. A legidősebb bátyja, 14 éves idősebb nála, elhall bátya 7 évvel volt idősebb, és Flóra születése után hét évvel születik majd az őcse, tehát ez a hét éves korszakolás ez megvan a család történetében. Azt is látni kell, hogy majd tényi Flórián 1844-ben meghal, és tulajdonképpen Flóra őcse a nála hét évvel fiatalabb Pali, aki Flóra óhajtására kapja a Pali nevet, és majd azt is elmondjuk, hogy miért. Ő már az édesapjuk halála után születik meg. És az édesapjuk tulajdonképpen öngyilkos lesz, elszegényedik a család, és ezt az elszegényedést nem tudja feldolgozni. Kálai Johanna mindent megad a lányának. Emögött tulajdonképpen azért számítás van, méghozzá az a számítás, hogy majd, hogyha Flóra sikeresen férjez megy, akkor a család anyagi gondjait is uh, helyre billenthetik. Hát ez nem így lett nagy stílűen élnek, bár az elszegényedés már utolérte őket, de ezt nem nagyon látják be, ugyanakkor... Flórának mindent megadnak, idegen nyelveket tanul, angol nevelő nő él náluk a házban, fiatalon bejárja az összes jelentősebb európai várost, a Riviera-ra megy, Londonba megy, Párizsba is eljut. 1841-ben jár Madácséknál az édesapjával. Ekkor ő tulajdonképpen négy éves még csak. Ekkoriban Majtényi Anna a Madács Ő neki három fia van, Imre, Károly és Pali. Madácspál, Pali, 14 éves. Flóra, négy éves. Ez az első találkozás ugyanakkor egy nagyon-nagyon teljes élmény a számára, hiszen innentől kezdve dotálhatjuk az ő plátói szerelmét Madács Pál irányába, aki 22 éves korában aztán meghal ugyan, ekkor ugye Flóra még csak 12, és soha nem teljesedik ki az ő szerelmük, hiszen Pál soha nem viszonozta az ő érzelmeit, de Flórának legalábbis török Sofi és aztán később Kohári sorolta elképzelései szerint is, de a versek tanúbizonsága szerint is, nagyon-nagyon hosszú ideig fontos életszereplője belső lelki világának fontos tényezője, madácspál. Éppen azért lesz pál a legfiatalabb fiú a családban, mert hogy ő kéri, hogy pálként nevezzék el, és ez tulajdonképpen madácspál miatt van így. Néhány szó Madács Páról. 48-ban már Nógrádi Alispán, a szabadságharc kitörésekor úgy dönt, hogy ő a szabadságharc mellé áll, utár lesz. Mikor Görgei beveszik Kassát, akkor Kassáról Debrecenbe 22 óra alatt viszi meg a hírt, hogy megnyerték a csatát. Ekkor nagyon ünneplik, és utáraként ő maga is nagyon lelkes. Ugyanakkor ez a 22 órás utazása nagyon gyenge. Teljesen legyöngíti, tüdőgyulladást kap, és meg is hal hogy 22 éves korában véget ér az élete. Őnek is volt irodalmi érdeklődése. A bátyjával együtt szerkesztenek egy családi lapot, amit csak a családnak szól, és ő maga pedig álnéven írogat a jelenkor, és az irodalmi, a jelenkor irodalmi melléklapja a társalkodó Saját nevén egyelőre akkor még nem akar a nyilvánosság elé lépni, a barátjával lefolytatott levelezése megmaradt, és ebben úgy ír, hogy majd, hogyha az időbe bizonyítja azt, hogy az ő irodalmi értéke az akkora, mekkorának a barátja gondolja, akkor majd ő a nyilvánosság elé lép, hát erre aztán sajnálatos módon nem kerül sor. Az irodalmi érdeklődése az elég korán kialakult már. 1849-ben találkozik Szemere Pállal. Ő már ekkor ír verseket, de hogy a Szemere Pállal lelkes irodalombarát és irodalomértő további versírásra buzdítja, és megszeretteti, még jobban megszeretteti vele az irodalmat. 1851. május 26-án jelenik meg először verse a Hölgyfutárban. Ugyanebben az évben egyébként a későbbi férje Tóth Kálmán, aki ekkor kerül Pestre, lesz a hölgyfutárnál napi vezető. Az 1850-es évek elején már a hölgyfutár ünnepelt költőnője, és a pesti szalonok ismert és figyelt tagja. Minden téren siker veszi körül, ez az az időszak, amikor a legtöbb valamire való költő és író még hallgat a szabadságharc után. Komoly elismerés, mikor 1854-ben a hölgyfutár mellékleteként megjelenik a magyar költők, Hatzkép csarnoka, ebben Barabás Miklós festi meg a költőket. 20 férfi és 4 nő szerepel a válogatásban, a nők között az első Ferenci Teréz, a második pedig Flóra. Anyja kibérli a Városligeti Páva-szigetet, és itt Irodalmi és Művésztársaságot szervez a köré, akiket meglehetősen jól is tartanak. Flóra sikere bizonyos értelemben irányított. Sikert, ami aztán vissza is ült majd a későbbiek folyamán. 1855-ben Flóra öccse megbetegszik és meghal. Ez erősen érinti őt, és ekkor is születnek erre vonatkozó versei. Tót Kálmánnal is valamikor ebben az időszakban találkozik. Ő már ismert és elismert költőnő, aki ott él a Pávaszigeten, ismeri a teljes irodalmi életet, ismeri az arisztokrácia. Ha valahol megjelenik, arról egész biztosan, hogy írni fognak a. Lapok társasági rovatai. Tótkálmán pedig ekkoriban e, lesz úgymond nagy sikerű. Szerelmes versekkel jelentkezik először, és ezek a szerelmes versek hívják föl Tótkámára, Flóra figyelmét, aki magához is invitálja egy színházi előadás során a Páholyba, de Tótkámán azt mondja, hogy ő, őt nem lehet csak úgy invitálni, ő nem fog csak úgy oda menni bárkihez, aztán pár nap múlva összefutnak valahol a városban. Ott pedig akkor egymásra nézve, hogy maga az a Kálmán, maga az a majdjénük és így történik meg az első találkozás. Viharos a kapcsolatuk nagy a szerelem, azonban várniuk kell a házassággal. Mert az édesanyja nem nagyon szeretné ezt a házasságot, hiszen tótkámán ekkor még nem egy gazdag ember, hanem egy szegény vidékről bajáról felérkezett költő, aki még csak most próbálja kialakítani a maga életét, amit egyébként fantasztikusan fog kialakítani. Három éven keresztül kell várniuk a házasságra, három év után végül is az édesanyja beleegyezik a házasságba, összeházasodnak, egy éven belül megszületik a fiúk, Tóth Béla. Egyes adatok szerint a különélésük az már gyakorlatilag a fiú születésével nagyjából egy időben bekövetkezik. A vállásuk az csak jóval később következik el. 16 éves 1853-ban, amikor találkozik Tótkálmánnal, 19 éves 56-ban, amikor egybe kellnek. A látszat ugye ekkor még az, hogy Flóra gazdag, Tótkámány pedig szegény, de mire elhagyják egymást a házasság után egy évvel, addigra fordul a kocka. Hiszen Tótkámán ünnepelt, nagy sikerű költő lesz, ez a siker, Tótkálmán sikere, mennyire volt indokolt? Hát ez érdekes kérdés, megosztanak erről a vélemények. Petőfi 20 éves korában megtalálta önmagát, Tótkálmán. 20 éves korában megtalálta Petőfit, tartja egy mondás, ami elég erős, de ez nem egyedül Kohári Sarolta, illetve a Koháris Sarolta által idézett török szofi véleménye, hanem Gyulai Pál is hasonlóképpen vélekedik, és sokan mások is hasonlóképpen vélekednek. A 7. század magyar versei, ami ugye egy klasszikus verzsgyűjtemény, Tótkármántól három versethoz, a felleg borul az erdőre, a befutta az utat a hó és az előre címűeket, Lórhát viszont például meg sem említi. Tóth Kálmánnak ugyanakkor 1878-ban kiadták az összegyűjtött költeményeit. ebből választ egyet Vörös Sándor is a háromverép hat szemmel antológiába. Ő a magyar nótázás cigányzenével 19. század második fele című részbe válogatja be Tóth ezt az egyetlen egy versét, ahol a szabadságharc bukása utáni időszak sírva vigadását mutatja be. Ez ö, valamennyire talán rávilágíthat azért a vállás okaira is, ezért egy hosszabb részletet fogok idézni az ő általa itt írottakból, hiszen az ivása, a kártya, és flóra idős asszonyként nyilatkozata szerint a tetlegességig fajuló durvaság volt az oka annak, hogy ő elhagyta Tótkálmánt. Tehát nem csupán valamiféle ö, idegesség vagy ideggyengeség volt az oka ennek. Mert hogy Kohár is a maga könyvében, úgy ítéli meg a helyzetet, hogy mint tótkámán Kálmán ideggyenge ember volt, mint pedig Majtényi Flóra, akinek a családjában ugye az édesapa is öngyilkosságot követett el, aztán majd a bátyja is öngyilkosságot fog elkövetni, és hogy ő maga is talán azért hajlott erre az ideggyengeségre. És Tótkámáról is azt írják, hogy a színdarabjai bemutatása során egész testében remegett a próbákon, és hogy egész életében volt benne egyfajta félelem attól, hogy ő majd megőrül, és valamelyik életrajz írója, mert hogy többen is megírták totkáman életrajzát, azt írja, hogy ez véletlenben is következett élete végére. Ez a bizonyos megőrülés. Térjünk vissza ide, hogy Vörös Sándor mit ír a három verép szemmel című antológiában. Hogy kell az 1849 utáni, begubózott, elkeseredett magyaroknak, olcsó olcsóflastrom, búfelejtő, ezt Vahot Sándor testvérötse, Vahot émle, az élelmes vállalkozó, könyvkiadó, színdarabgyáros ismerte föl. Vidéki, versenyzenés körutakra beszervezte Petőfi Palóc barátját, Visznyait, Sárosi Gyulát, és a kezdő, de már is népszerű Tóth Kálmánt, a muzsikus cigány Fátyol és a zeneszerző Simonfi Kálmánt. A költők és zenészek szereplése volt a dalidó, ezt a dáridó követte, poharas felköszöntők, szabálás, szeretkezés, berúgás. A résztvevők szellemileg és anyagilag is jól kerestek. 1867, a kiegyezés után a nemzet érdeklődése a politika felé fordult, és vége lett a hírhedett várt művészi zarándokutaknak. A nótázás mégis folyt tovább, de rendezvények nélkül. Ez volt tót Kálmán fénykora. Hazafias balladáival, színműveivel, változatos és gyötrő szerelmi életével és mindennel, amit csinált, több sikere volt, mint Vörös Martina, Petőfinek, Aranynak együttvéve. Mégis, hívei érezték, hogy bármi andalító és divatos, a legnagyobbakhoz mégse fogható. Hogy mennyire nem tetszett igazából Vörös Sándornak sem, de ez a magyar nótázós stílus erre ugyanebben a fejezetben még megadja a választ. A nótafák felvonultatását Szabolcska Mihályjal végezzük. A magyar esztétikai és kritikai tudat elsötétülése, mely már Lisznyai és Tóth felkapottságakor fenyegetett. A hivatalos magyar irodalom, az Akadémia, a Kisfaludi és Petőfi Társaság, ő benne látta a legnagyobb élő magyar költőt, aki épp csak fél fejjel kisebb Petőfinél és valláserkölcsi alapjával, falusi egyszerűségével különb adinál. Tehát úgy érzi, hogy amikor Szabolcska Mihályt ilyen mértékben elismerik, az tulajdonképpen teljes mértékig a magyar esztétikai és kritikai tudat elsötétülését jelzi. Még az 1920-as, 30-as esztendő középiskolai tankönyvei így sorolták fel és tárgyalták akkori nagy nemzeti költőinket. Szabolcska Mihály, Kozma Andor, Varga Gyula, Bárt Miklós, Sajós Andor. Na most ezek közül a nevek közül azért ma jó, hogyha a Szabolcska Mihályt ismerjük, és őt sem kifejezetten Elismeréssel emlegetik akkor, amikor emlegetik az irodalom történészek. Atyán fiai, vigyázzunk, hogy a művészet értékrendjét fölne borítsuk! Az újonnan jelentkező fiatalok közül ne a divathoz alkalmazkodó sematikusokat emeljük ki, hanem az eredetieket. A bugris műveletlenséget ne nézzük zsenialitásnak. Kedves hallgatóink, a minden nőkről adásában, maj tényi Flóra utazónőről beszélgetünk György Gabriellával. Már ott tartunk, hogy házasságot kötött Tót Kálmánnal, a nagyon kedvelt és felkapott szerzővel. Azt is tudjuk már, hogy ez a házasság egy nagyon keserű és nagyon botrányos válásban végződött, erről ugyan még nem beszéltünk. Azt próbáltuk felfejteni, hogy a kezdetben nagy szerelem hogyan tudott ilyen csúfos véget érni, és ehhez bizony mindkét személyt meg kellett vizsgálnunk. És arról is beszélgetünk, hogy Tótkámának ez az irodalmi sikere, ez tulajdonképpen mennyire volt valós siker olyan értelemben, hogy mennyire érdemelt ő meg ezt a sikert? Sokkal inkább arról van szó, hogy valószínűleg a köztudat vágyott az elveszített Petőfire, vágyott Petőfi után, és teremtett magának egy második Petőfi Tótkámán alapjában. Gyulai Pál a Szépirodalmi Szemle című cikkében, ami a Budapesti Hírlap 1855. évi egyik számában jelent meg, nagyon hosszan részletezi a Tótkámáról való véleményét. És itt úgy ír, hogy Tótkámának megtetszett a Petőfi zseniális szerepe, és ahelyett, hogy költő akarjon lenni, színész lett. Nem tehetsége kifejtésén fáradozott, hanem e szerep betanulásán, mi aztán azon kínos állapotra juttatá, -e, hogy zseniális legyen a lángész egyetlen szikrája nélkül. Ami egy elég kemény mondás, de olvasva Tótkámán néhány versét, igazat kell adnunk gyulai pálnak ezt a szerepet, hogy ő kvázi Petőfinek a, az utódja, vagy a Petőfi életét is továbbéli. Olyan mértékig vitte, hogy a Ti Nagyon Tanultok című verse Petőfinek a Természet vadvirága című versére emlékeztet, és ezt a Gyula Pál ebben a cikkében részletesen elemzi. Ennek az olvasásától most megkímélném ugyan a hallgatókat, de azt mindenféleképpen elmondanám, ami egy nagyon kedves kis anekdóta és kohára sorolta idézi, hogy ö, ugye a házasság kapcsán nem csak az édesanyja, de a barátok is vé mind Florát, mint Gálmánt, tehát mind a kettőt próbálták távol tartani ettől a házasságtól. Ilyen távolból nagyon nehéz megítélni azt, hogy mi is volt, ami tulajdonképpen bekövetkezett. Vannak dokumentumok, de a dokumentumokból mégse lehet egy teljesen hiteles történetet összerakni. Elmondjuk azt, amit találtunk, és aztán ki majd maga megpróbálja összerakni ebből a történetet. De ami Gyulai Pálhoz szeretnék még elmondani, ezt, a, ezt az adomát. Ő úgy ítélte meg, hogy tótkálmán versei, amelyeket Flórához ír, azok nem őszinte érzelemtől áthatottak. Erre tótkálmán kihívta őt párbajra. Párbajoznak, tótkámán lábon lövi. Mire Gyulai odavonul, és készulítás után azt mondja neki, hát lőni az tudsz, Kálmán, de verset írni nem. A vállás kapcsán Kohári is azt írja, hogy Flóra örökölte a gyenge idegzetet, és... Kálmán is ideggyenge, mondjuk ki nyersen, két idegbetegházassága, semmi egyéb, két összezárt beteglélek tragédiája. Nem tudom, hogy igaza van-e. Ami biztos az az, hogy tótkálmán ünnepet, költő körül rajongják a nők, akár van neje, akár nincs. Az irodalom életben tesz, vesz, jelen van, ismeri a klikeket, de közben sikeres politikus is. Egymás után négyszer lesz bajaképviselője, és az egyik képviselő azt mondja róla, hogy ha megtehetné, akkor keréken eltolná az országgyűlés bajára. Bármit megtenne gyakorlatilag a saját szűke pátriájáért. Azon is el kellene gondolkodnunk, hogy két alkotó ember, két dudás egy csárdában. Ez is meg lehet egyébként, hiszen ugye tótkámán sikeres színdarabíró. A színdarajba bemutatják a Nemzeti Színház játsza őket, és Flóra is megpróbálkozik a színdarabírással. Három művet ír, könnyed végjátékok. Ebből kettőt nem a saját nevén. Mind a kettőt játsza is a Nemzeti Színház. A harmadikat, amelyiket a saját nevén ad be, azt nem fogadják el. Nagy kérdés, hogy miért nem Tótkámának volt a -e ráhatása, vagy pedig egész egyszerűen az, hogy, hogy nőtől nem mutatnak be darabot nő, az inkább csak fordítson és ne írjon. Nem tudom megmondani, de az biztos, hogy, hogy a történet valós. Az is biztos, hogy Tótkálmán nagyon sikeres üzletember, nem csak sikeres politikus és sikeres költő, hanem üzletemberként sem rossz. Megalapítja a Bolon Mics című politikai viccelapot, ami évi 20-25 ezer forint jövedelmet fog neki hozni 15 éven át. Kétszer vagy háromszor is bebörtönzik miatta egyébként hosszabb, rövidebb időre, ugyanakkor a lap fönnállása alatt kétszer fordítja meg a teljes közvéleményt. Ami egy politikai vicc azért szép teljesítmény, akár honnan is nézzük. 29 évesen Tótkámán, már a kis tagja, 30 évesen az akadémiájé, 33 évesen alapítja a fővárosi lapokat, és 43 éves, amikor baja megrendelésére Bence a készít róla festményt. 25 éves írói jubileumára aranykoszorút kap, amelynek a leveleibe a vers címeit gravíroztatják az őt imádó olvasvonői. Mikor azonban a siker lecsitul, a politikai karrierje is megtörik, és ezt nem vész. Át, megkeseredik, 1879 októberében szélütés éri, a jobb oldala megbénul. Ez az az időpont, amikor Flóra majd visszatér hozzá. Ami meglepő fordulat ahhoz képest, hogy 1867-ben mi minden történik velük. Míg az ország ugye a kiegyezéssel foglalatoskodik, addig az ő kis családi tragédiájuk éppen ebben az időben bontakozik ki. 1865-ben egy idéglenes családi szerződésben Tóth Kálmán lemondott a fiáról, és erre Fernannak, Flóra bátyjának írót levelében is ígéretet tesz, és garanciát vállal. Ugyanakkor 1867-ben Flóra bejelentkezik vállásra. A minden jól megy, ez szeptember 10-e körül történik meg. 8 nappal a beadott vállókereset után Kána magának követeli a fiút, 67. szeptember 18-án indítja a gyermekkövetelési pert, és 67. október 4-én már meg is nyerte. Kohári Sarolta felteszi a könyvében azt a kérdést, hogy képviselői nyomás nélkül alig 3 hét alatt elintéznek-e ilyesmit? vettételezhetően nem, tehát egészen biztos, hogy Tóth Kálmán kihasználta a maga pozícióját, a maga politikai beágyazottságát. Ezek után Flóra megírja az Elégiák kisfiamhoz című kötetet, amiről nagyon hosszú ideig nem akar tudni a kritika egyáltalán. Senki nem is említi meg, hogy volt neki ilyen kötete, ami nem véletlen, mert ebben tulajdonképpen a fiához címzett versekben kitálalja ezt a történetet, elmondja a fájdalmát, vádol, a kor ízdéséhez képest volt rányos az, amit csinál. Azt hiszem, ekkor tíz éves a kisfiú. Krimi beillő módon veszi magához az apa, ha jól emlékszem. 1867-ben megjelenik a családnál, Tótkánnak az ügyvédje, törvényszolgákkal, és ők viszik el magukkal a fiút kámán közben odalent az utcán sétálgat. A törvényszolgák először nem akarják elvenni az anyától a gyermeket, a majtényi Flóra édesanyja ekkor még él, ő elájul, ott van Fernand, aki próbálja lecsitítani a törvényszolgákat. Flóra azt mondja, hogy csak még nem most, csak még nem most, még, ezt, még azt még elintézem. Még. Közben a kisfiú szaladgál, anyalábát öleli át, a nagyanyalábát öleli át, a törvényszolgák szeretnék elvinni. Ezt a leírást kapjuk erről az esetről. Végül is Tótkámán maga megy föl, és ragadtatja meg a törvény a fiát, akit ez egy novemberi időpont fedetlen fővel visz le, ugyan a fia nemrég volt beteg, állítólag az utcában lévő egyik entes vagy virágárus, nem tudnám már megmondani pontosan, hogy milyen üzlet, vezető szerepel a történetben, oda hogy ugyan öltöztesse már föl a fiát, hiszen most volt nem nem komoly betegsége, és csak nem akarja, hogy ismét átessen egy ilyen. Jó, ezek a körülmények. Elviszi a fiút, a fiú valószínűleg sokáig sír, de Tóth Kálmán egy elég erős egyéniség. Szervez a fia mellé egy hasonlókorú fiatalembert, Együtt járják esténként a különböző borozókat, mulatókat. őnek is megvan a saját társasága, a fiúknak is megvan a saját társaságuk. Tóth Béla soha többet nem kerül vissza az anyjához. Hiába adja be majtényi flóra a felebbezési kérelmét, hiába szeretné, hogy a fiát ismét magához tudja venni, nem, nem jár sikerrel, tehát a bíróság nem, nem ítéli neki. És az a szomorú, hogy eközben múlik az idő, és a kezdetben kis kamasz, az ugye felnő, és utána már se az és se az anyái, de eléggé megsérül mindezek közepette. Hát én azt nem tudom, hogy ő mennyire sérült meg, az biztos, hogy nagyon sikeres hírlapíró vált belőle egyébként, tehát hogy bizonyos értelemben azért használra is volt ez az időszak. Bedolgozza magát a természettudományokba, bejárja a világot, Törökországban Effendi lesz belőle, ő is sokat utazik, csak úgy, mint majd az édesanyja, és nagyon-nagyon sikeres hírlapíró. A függetlenségnél a budapesti hírlapnál, a pesti hírlapnál dolgozik. Szakmája jeles képviselője. 1907. április harmadikán fog majd meghalni. Ekkor egyébként az édesanyja Majtényi Flóra távol van. Ő még éppen Jeruzsálemben él. És nagyjából három évvel azután, hogy fia meghalt, tér csak haza Jeruzsálemből. Nagy valószínűség szerint ekkor sem azért, hogy megnézze a fia sírját, hanem sokkal inkább az ottani helyzet miatt. Ő a vállás és a fia elvesztése után még csak utazgat, de akkor, amikor a férje meghal, akkor már végleg el fogja hagyni az országot. Azt ö, mondtuk ö, korábban, hogy 1879. októberében éli szédütést Tóth Kálmánt, és ekkor tér hozzá vissza Flóra. A versekből egyébként, amiket egymáshoz írnak, vagy az egymással való kapcsolatukról írnak, az derül ki, hogy... Ö, Tótkámán eredetileg szerette volna, hogyha Flóra megy hozzá, de aztán Flóra ugye nem ment, beadta a válópert, erre tótkámán elvette a fiút. Végül részben azért, hogy majd ezzel talán hazaédesgeti magához a Flórát. Ez az elképzelése nem vált be, Flóra ennél büszkébb. Később aztán, amikor Flórában lecsitulnak a dolgok, és már valószínűleg ő menne vissza a versek alapján, akkor pedig Tótkámán van már egy egészen másik élethelyzetben, és már ő nem akarja, hogy Flóra visszatérjen hozzá. Amikor aztán, hogy a Tótkámán sikerei végéhez ér, és egy egész másik időszak kezdődik az életében, és a szélítés után a féloldala megbénul, akkor, akkor Flóra visszatér hozzá, ő pedig visszafogadja Flórát, és másfél éven keresztül, ami még hátra van Tótkámán életéből, ezt együtt élik le, és Flóra folyamatosan segít neki. Ugyanakkor a fiát már ekkor sem kapja vissza, aki már ugye bőven a 20 és 30 év között van valahol. más sikeres írlapíró, felnőtt. A a műveiről szeretnék még néhány szót szólni. Ugye megjelent az 50 költeménye Pesten Emil Gustav kiadásában 1858-ban, ekkor 21 éves, utána a Flóra 1860-ban, majd a harmadik kötete, aztán az Elégiák kisfiamhoz, Kohár is a tudunk róla egyébként, hogy Spanyolországban megjelent egy Adoráción című kötete is, Flóra de Májténi név alatt. 1890-ben ezt Szeviában adták ki ezek versszerű imák. Amit el lehet mondani a költészetéről, hogy úgy nagyjából 14 éves kora körül a fejlődése állítólag megállt, tehát megvolt az, hogy mi az a terület, amiről tud írni, miről szeret írni, miről érdemes írnia, és ezt a területet ő elég szépen be is járta, a verseinek őszinte hangját Gyulai Pár maga is dicsérte, aki egyébként egy meglehetősen kritikus hangvételő cikkben, az Írónőinkben, ami a Pesti Napó 1858-as év jelent meg, és itt Flóra 50 költeményét, illetve Andersen meséit is elemzi, amelyeket Szentrei Júlia fordított. Úgy gondolja, hogy a nők még sosem törtek új pályát sem irodalomban, sem művészetben, egyetlen nagy eszmével sem vitték előrébb a tudományt, és nem is fogják soha. Egy gyöngeség és tehetetlenség, melyet annál inkább éreznek mennél nagyobb tehetségűek, elfolytott dühvel tölti el őket, s önkéntelenül ragadja bizar eszmékre, túlságokra, ami zsenialitásra. A nő érzékenyebb, szenvedélyesebb, mint a férfiú, és úgy látszik, mintha kiválóan a lírára volna hivatva. Ez is csalódás, mondja Gyulai Pál. Írótollat forgató nőinknek előbb még írónőkké kellene válniuk, hogy megérdemeljék a kritikát. Ezután mondja azt, hogy azon nők közt akik az utóbbi évtizedben lírai költeményeket írnak, csak Iduna és Flóra bírnak figyelemre méltó tehetséggel. Idunát már kora halála is a tárgyává tevé, és ezek után elemzi azt, hogy ö, mi a helyzet Flórával. Flóra is, bár más változatban, női és téren mozog, gyöngy és gyémánt helyett dalt és virágot óhajt. A témáiról azt mondja, hogy szűk és egyhangú, mint általában a nőké, de gyöngéd és nemes, és oly őszinte minden affektációtól ment, mint ritkán a férfi, aki kivált nálunk, hogy nagy divatban van oly dolgokról írni, melyeknek a költő csak hírét hallja, s oly érzésekről, melyeket soha nem érzett. Teljes méltánylatunkat kell kifejeznünk, hogy a költőnő jól választák körét, és érzi, hol a költészet forrása. Átcsap ugyan néha oda is, hol nem találhatja otthon magát, és ekkor költeménye nem is egyéb bombasznál. De ezt, mint egy önmaga is érzi, és visszatér oda, hova való érzései szólítják. Azonban az egészen más kérdés, vajon egy jól választott kört jól tölti ebe, s költői intencióinak elég alkotó erő áll-e szolgálatában. Sajnáljuk, hogy e tekintetben fukarkodnunk kell méltánylatunkkal. És egyébként ebben a tanulmányában felidézi két versét, amit ő műnek, azaz valódi versnek tart ez a letarolt kert, illetve a Szép volt a kisgyermek című költemény. Kedves hallgatóink, folytatjuk Majtényi Flóra kalandos életének bemutatását. Nagyon kemény szavak hangzottak el a zene előtt Gyulai Pál tollából, általában az írónőkről, költönőkről, és valamivel enyhébben nyilatkozott Majtényi Flóráról. Hát ez egy külön műsor és egy külön vitatéma lehetne hogy miket is kíván Gyulai Pál a női alkotóktól, akiknek azért különösen abban az időszakban, még hogyha jó körülmények közé születtek, akkor is lényegesen kevesebb lehetőségük volt annyi élményt szerezni, annyi világlátást, mint amennyi ahhoz a független alkotáshoz kellene, ahogy Gyulai képzeli, Majtényi Flóra a későbbiekben, tehát a vállása után igencsak gondoskodott életanyagról. A vállása után, illetve a férje halála után, hiszen azért a férjehez még az utolsó másfél évben, a férje életének utolsó másfél évben visszatért, azonban a férje halála után valóban ő, nagy nemzetközi körültre indul, úgymond. Elhagyja az országot, viszonylag kevés dolgot visz magával, viszont magával viszi a gyerekkorból hozott nyelvismeretét és tudásanyagát, ami biztosítja neki odakint a megélhetést, hazaküldözgett kisebb cikkeket, írásokat, tárcákat. Ezekből áll össze aztán a spanyolországi képek, amely a Magyar Könyvtár 165. kisköteteként jelent meg, és amelyről Kohári Sarolta, Flóra és Tanner Ionka, török-szofi életrajzírója is azt írja, hogy az egyik legjobban sikerült műve prózájának csúcsa, és való igaz, hogy a spanyolországi képek egy könnyen olvasható, nagyon-nagyon élvezetes tárcatár, úgymond. Mielőtt hazatért volna a az előtt is volt néhány év, amikor utazott, akkor merre járt? Vélhetően akkor is járt Triestben, és már akkor is járt Spanyolországban is talán. Én annyit tudok erről, hogy járt Triestben, Németországban, Andalúziában, Szeviában, Barcelonában, aztán elmegy Algírba, és végül Jeruzsálemben köt ki. És Jeruzsálembe vissza is akar menni akkor is, amikor aztán 1910-ben hazatér, de ez már nem sikerül neki. 1910-ben a császárfürdői lakásába költözik vissza. Különböző problémák vannak közte és a fürdői igazgatóság között, akik úgy gondolják, hogy nem jogosan birtokolja ezt a lakást, ami egyébként nem igaz, ugyanakkor nagyon nehéz lehetőt ebben az időszakban már elviselni és elfogadni, hiszen az a kényszerképzete alakul ki, hogy úgy lehet az egészséget fenntartani, hogyha valaki nem mosakszik, nem mos és nem takarít. Ennek következtében a császárfürdő vendégei is messze elkerülik a lakásnak, még a környékét is, ami már messziről bűzlik, és 13-ban gyakorlatilag tiszti és a tiszti orvos ártal vitt törvényszolgákkal távolítják el Flórát a lakásból, és viszik el a lipót mezőre, ahol az életének utolsó időszakát éli egészen 15-ös haláláig. Jeruzsálemből hazahoz magával egy teknőst, ez a teknős is vele él, és van egy darab hatalmas faláda, amiben a Holmia itt tartja. Ebben tótkámán kötetei, irodalmi lapokból származó képek, különböző írókról való fotók kapnak helyet, és nagyon-nagyon kevés olyan tárgyi emlék, amit ő a gyerekkorából a család úgymond gazdag időszakából meg tudott őrizni. Leginkább mégis az irodalomhoz köthető emlékei ő, találhatóak ebben a faládában, amit akkor aztán persze elvesznek tőle. külföldi utazásokból, akkor ezek szerint leginkább a saját visszaemlékezéseiből és tárcáiból, cikkeiből értesülhetünk. Igen, igen, ez így van. A spanyolországi képek is ezekből a tárcákból ö, lett összeállítva, vagy ezekből állították össze. A sorozat szerkesztője egyébként a Magyar Könyvtár sorozat Radó Antal volt, hogy ö, magát, ezt a kötetet is ő szerkesztette, ezt nem tudom megmondani. Az biztos, hogy kilenc ilyen kis tárca kapott helyet benne. Ezek között szerepel a spanyol utcai élet bemutatása, a bikaviadal bemutatása, illetve a műkedvelő torréróknak a bemutatása, hiszen a bikaviadalnak két formáját ismerik Spanyolországban. Az egyik az, ahol az 5-6 éves bikák vonulnak föl, és a valódi nagysikerű toreádorok, vagy kapjádorok küzdenek velük. A másik pedig az, ahol a 3-4 éves bikákkal a tanulók küzdenek meg. Ami éppen ezért... Sokszor még veszélyesebb és izgalmasabb, mint a, mint a rutinosaknak a, a bemutatkozása, hiszen ott nem látszik, hogy milyen veszély is, mennyire veszélyes is ez, itt viszont látszik. Ez a működdelő tórjérók című rész. Aztán a Szeviját mutatja be, bemutatja a Szemána szántát, tehát azaz a nagyhetet, a, nagy a húsvételőti nagyhetet, és bemutatja, milyen a farsang Szevijában, utána a szevijai vásárokról beszél, az andalusz népet mutatja be egy külön részben, és granádát, azaz a, az a mórok emlékeit Spanyolországban. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy képet kaphassunk róla, hogy milyen is majtényi flóra prózája, ahhoz érdemes beleolvasnunk ebből a kis kötetbe, mi is most ezt fogjuk tenni. Teljesen önkényes a választás, de valamiért a Bika Viadal című részt fogjuk most elővenni, ez Barcelonához köthető, és azt még had mondjam el a hallgatóknak, hogy véletlenül április majd a majtényi flóra spanyolországi képei részletekben olvashatóak vesznek az Irodalmi Centrifuga holnapján is. Úgyhogy akit érdekel ez a kötet, illetve ennek a kötetnek a tárcái, az látogasson el a centrifuga.blog.hu holnapra. tehát a Bika viadal, Barcelona. Tarka félelmes jelenetek láncolata az egész Lídia, vagy Corrida de los Toros, amint a spanyolok a Bika Viadalt nevezik. A nézőhely olyan, mint a régi amfiteátrumok. Lépcsőzet vezet föl körben egészen a páholyokig, és mindez tömve van tarka tömeggel, míg legfelül apró, pirossárga-piros nemzeti zászlók lengenek. Lent pedig simára söpörve a nagy, gömbölyű homokos tér, melyet deszkafal vesz körül, Ezáltal folyosót képezve a menekülő szereplők részére. A homokos térre két nyitott és egy elzárt bejárat vezet. Azokon járnak ki, s be a szereplők és a lovak. Emezen ereztik be a hőst, a bikát. Ez elzárt ajtó fölött katonák foglalnak helyet. Ezekkel szemben pedig díszített páholyokban foglal helyet az autoridad, a hatóság, mely fölügyel a játékra, hogy a fennálló szabályok szerint menjen. Oldalt a lépcső korláttal elzárt részén megzendül a katonai zenekar, a gyülekezet pedig beszél, zajong és alig várja a látványosság kezdetét. Itt Barcelonában a lépcsők téglából vannak építve, a páholyok, följárók és falazat pedig fából. És elgondolva, hogyha mindez lángba borulna, milyen veszély, milyen tolongás lenne itt a 10-12 ezer ember között, szinte remegve nézzük, hogy úgy lent, mint idefent a falkotmányban fa a férfiak nagyobb része szivarozik, s feszült izgatottságában alig ügyel arra, hogy hova dobja a gyufát vagy cigarettet. Mindenkit csak a jövő percek izgalma foglal el, s végre zajongva, fütyölve, piszegve követedik az előadás kezdetét, mely be is áll egy negyed órával elébb a kitűzött időnél. Egyenlő feszültséggel bámul mindenki, akár a drágább és jobb oldalon az árnyékban, akár az olcsóbb és rosszabb helyeken a napos részen ül. A porondra pedig berobognak a pikadorok, a szuranyosok, Ezúttal hárman, rosszgebéiken. Széles karimájú sárga bőrkalapokban, melyek alul fölcsavart hajcsomó és lelógó szalak tűnik föl, s rokokó külsőt kölcsönöz az egész alaknak, melyen ezüstös dolmánycsillog, derekára színes kendő van csavarva, s minden dísz ellentétet képez az egyszerű sárga szarvasbőr nadrággal, s amaz esetlen csizmákkal és nagy kengyedekkel, melyekbe a lábak vannak bújtatva és amint megtudjuk, mindez azért, olyan nehézkes, mert vaslemezzel van védelve. mert ez embereknek jut a legveszélyesebb rész, s fegyvernek nem elég a az acélvégű hosszú bot, melyet kezükben tartanak. E kegyetlen külsejű, mészáros formájú emberek csöndesen lovagolnak a porondon körben, ez dévén a bemutatás. Őket követik a matadorok, a banderilérok és a capeádorok, Mindannyian különböző élénk színű spanyol öltözetben, csillogva az ezüstől, aranytól, fejükön szögletes fekete alappal, melynek minden oldalán bojt van, válukon pedig a megfelelő festői köpenykével. Mindössze vagy tizenketten vannak. Ezek sokkal finomabbaknak, mozgékonyabbaknak tetszenek, mint a lovakon ülő pikador vagy pontillérók. De fejükön szintén ott van a sajátságos hajdíz, melynek a hagyományos divat mellett az a célja is lehet, hogy az esés közben védje a fejet. Végre a hámbafogott és pirosan, kéken föltolbok rétázott szürke lovak büszkélkednek. Ezek fürge, erős, szép állatok, És két csoportban három-három van egymás mellé fogva. Maguk is gyönyörködni látszanak a rajtuk csilingelő csörgőkben. Megtörténvén a szereplők bemutatása, a kapeádorok leoldják válaikról az aranytól és ezüsttől csillogó színes nemzeti köpenykéket, és odadobják a tért környező deszka falhoz, vagy a korlátra, báréra, Ugyanonnan véve elő, más oda készített, avult piros köpenkéket, melyeket azonban csak a kezükben tartanak. A szereplők megköszönik az üdvözletükre támad zajt, és különösen Lagartió és Mazzantini, a két híres Matador vagy Spáda. Ekkor egészen elnémul a nézőtér, és másodpercnyi csöndál be, mely hasonlít a megdöbbent várakozáshoz. De a csöndet azonnal megszakítja a trombita és dobszó mely az autoridát jeladására a viadal kezdetét adja tudtul. A zene elhallgat, és megnyílik az elzárt ajtó, melyből egy bikarohan ki, és legtöbbnyire egy pillanatra megáll a nézőtér közepén. Nyakán tarkálik a nemzeti kukárda. Első percben már úgy tetszik, hogy elveszti lélek jelenlétét, mert a mezőről egyenesen sötét istálóba zárták, és ott tartották egész addig, míg kinemereztették a napsugáros nézőtérre, hol a nagy tömeg rivalgását hallja. Mind a szokatlanság azonban csak fölingerli. Dühösen kezd fújni és kapány a port. Ekkor kezdődik egy olyan jelenet, mely a gyöngeidegzetű, nem spanyol nőknél reszketést és szívdobogást idéz elő. Perobognak a pikádorok, szegény gebéiken, és elébe mennek a dühös bikának. Ez alig, hogy észreveszi őket, azonnal megtámadja valamelyiket. A pikádor a bika nyakszirtjébe mártja acélvégű botját, és az omló piros vértől még dühösebb lesz a szegény állat, és nem marad adós a és legalább szarvát mártya lóba, mely tántorokba rogyik össze, maga alá lovagát. A bika még ekkor is az elesett állat belében tartja a szarvát, de nincs ideje tovább folytatni gyilkos művét, mert jönnek más pikadorok, akik hasonlóan magukra vonják a figyelmét, és ő hasonlólag támadja meg őket. Ez idő felhasználva, egyenruhátlan szolgák segítik föl a lovast, az összerogyott ló alól, ki maga is tántorokba köszöni meg a kitüntetésre keletkezett zajt. Ez alatt a vonagló szegény lóról gyorsan leszették a kantárt és nyerget, s más ló készen a Pikador szolgálatára, ki újra folytatja szerepét. Az elesett szegény állat pedig ott fekszik vértócsában élettelenül. azonban csak annyira érte őt a bika szarva, hogy még fölbír állani, akkor nem szedik le róla a kantárt, hanem fölsegítik rá újra a pikadort, és ez a szegény vérző párát újra odavezeti a bika elé, hogy ez adja meg neki a kegyelemdöfést, ami rendesen meg is történik, anélkül, hogy az áldozat látná, hogy mi történik vele, mert valamennyi lónak be van a félszeme kötve. Ez izgalmas, borzasztó látvány ismétlődik mindaddig, míg a bikát némileg kifárasztották, míg az három, négy vagy több lónak járt már a végére. Ekkor az autoridad jeladására trombita és dobszó jelenti az újabb szakasz következtét. A pikadorok eltűnnek, jönnek a kapádorok. Ezek csillogó ruhájukban lépnek be lobogó piros köpenyekkel kezükben. A bika azonnal meg akarja őket is támadni, de mindig csak a köpenyeket éri, melyek a legcsodálatosabb fordulatokban lebegnek előtte, az emberek pedig mindig úgy félreesnek tőle, hogy nem férhet hozzájuk. E a kitüntetett nagy ügyesség által elveszti borzalmasságát, és annyira kifárasztja a vérvesztés által elgyöngült bikát, hogy ez már néha egykedvűen kezd nézni az előtte lobogó piros kapára. Még újra összeszedve magát, újra neki egynek-egynek, egyenesen irányban, és ilyenkor veszélyben lévén a kapádor átmenekül a balra a deszka korláton, hova néha a dühös állat is követni akarja. De visszariasztják onnan, kalaproboktatással, s a tájékozását vesztett dühöngő állat engedelmeskedik. Általában az egész bikaviadori művészet, Tauromachia, amint ők nevezik, oda céloz, hogy a bikát télek jelenlététől, tájékozottságától és erejétől megfosszák. Új dob és trombitaszóra jönnek a bander banderilérők. Ezek szép, tarka, csillogó nemzeti öltözetben szintén gyalogjönnek be két-két röppentyűszerű tarka papírba csavart acélhorgas pálcácskát tart mindegyik a kezében, mely még inkább hasonlítom a cifra papírtekercshez, melyekben nálunk a cukros án is magot árulják, csak hogy természetesen sokkal nagyobb. E banderi lérók a bika elé állanak, és ingerkednek vele. De soha nem férhet hozzájuk, és mindig az a vége, hogy ők akasztják-e fájódíszt a szegény bika szirtjébe, de soha nem orozva, hanem mindig szemtől szembe, ami úgy látszik szabály náluk, valamint a matadoroknál is. Végre látja már az autoridad, hogy a megölés alkalmas perce megérkezett. Dob és trombita szó adja tudtul, hogy jön a matador. Lagárti jó és mazanténi lépnek be, egyik mint szereplő, s a másik mint műértő néző, de egyszer mint helyettesítő, ha szükség lenne rá. Így váltják fel egymást minden bikánál. Ezeknek a ruhája a A szereplő egy skarlátszínű posztódarabot hoz. Start a bika elé bal kezével egy pálcán, míg jobbjában az éles acél spáda csillog. Ugyanígy ingerli és tréfája meg a bikát a piros posztódarabbal, mint a capeádora köpennyel, a legügyesebb és csodálatosabb fordulatokban, míg egészen ki nem fárasztja az utolsó erejét és dühét összeszedett állatot, és ez lihegve, egykedvűen, s nyakkal tekint az eléje tartott posztódarabra, és alig akarja már megtámadni, csak tántorog. Ekkora matador elérkezettnek látja a percét. A spád a bika nyakszirtjébe mártja. Néha a halálos döfés azonnal sikerül, ami nagy elragadtatást idéz elő a közönségben. Bódító zaj, lobognak a kendők, repülnek a kalapok, szivarok a küzdőtérre. Ezúttal egy entuziaszta, összekötött pár cipője is berepült. De ha kétszer-háromszor ismételni kell a döfést, akkor éppen olyan nagy a fűtjés, az elégedetlenség zaja. Mihályt a bika elesett, azonnal legyőzöttnek tekintik, és melléje térdel a kacserétó, s rövid törrel megadja neki a döfést. Ekkor fölzendül a zene, berobognak a hámba fogott, s föltolbokrétázott csörgős lovak, gyorsan kivonszolják elesett társaikat, és végre abikát. A vért behintik friss homokkal, a küzdőtért elsimítják a szolgák, és a trombita és dobjáltád a következő a föllépésére. Ez rendesen hatszor ismétlődik egy-egy előadás alatt. Ezúttal hetediket is eresztettek be meglepetésül, ráadásul. Meddig fog-e barbár mulatság tartani egy különben jószívű nemzetnél? Azt mondják, hogy Amadeó királynak első teendője volt ezt eltiltani, és talán épp ez okozta az iránta való elhidegülést. Midőn most az újongó nép az előadás után elszélett a plázadalosztóroszról, ahol épp oly szépen, békésen világított, mintha semmi borzasztót nem látott volna. egy volt Majtényi Flóra tarcái közül, amelyeket szeretettel ajánlok a figyelmetbe. Köszönöm. És utolsó mondatként, tényleg nagyon röviden, miután ennyit foglalkoztál vele, neked személyesen milyen képed alakult ki Majtényi Flóráról? Valamilyen fokon közel kerülhetett hozzá, tehát mindenki, akivel ennyi időt töltünk, azt gondolom, hogy nagyon titokzatos az ő élete. Tehát amit én megismertem, az nem minden, ami megismerhető, de ami megismerhető, az még mindig nagyon kevés abból, ami ő lehetett, ami ő volt. Azt tudható, hogy Tanner Ilonka szerint ő Jeruzsálemben abból tartotta el magát, hogy idegeneket vezetett, és különböző emléktárgyakat, tárgyakat árult. Az is tudható, hogy amikor a fia halála után őt kereste az ügyvéd, akkor nem volt tisztességes lakcíme Jeruzsálemben. Nem lehet tudni, hogy abban az időszakban, amíg kint élt, addig hogyan is élt, hol élt, mit csinált, mi történt vele, hogy hogyan változott meg annyira, hogy olyan idegállapotba került, amilyen idegállapotban hazaérkezett, hogy hol vette magára ezeket a gondolatokat. Megjelennek is Spanyolországban ez az Adoráción SZ című kötete, ami ugye az idegen nyelven beszélők, Rövid mondataiban, de mégis csak istenes verseket tartalmaz, miközben magyarul elhallgatott, magyar verseket már nem írt. Hogy hogyan fordult meg az ő módja, az egész világlátása. Az egy nagyon érdekes kérdés. Másrészt meg én bizonytalan vagyok abban is, hogy a, a Kohársarolta, illetve a Tannarin ők mennyire Kohársorolta a Tannelin adatain alapján írta azt, amit írt. Tanner Ilona pedig regény szeretett volna írni, majd tényi flóráról. Na most egy regény az egészen más követelményekkel rendelkezik, mint egy életrajz. Nem tudom, hogy mennyi a valóság abból, amit ő leírt, hogy mi az, amit már maga kreált azért, hogy egy picit regényesebb legyen, hogy mi az, ami valóban adatokkal bizonyítható. Tehát nagyon sok a kérdés ebben a dologban. Azt gondolom, hogy ő nagyon-nagyon szerencsétlen volt abból a szempontból, hogy korán ért el a siker, ez a siker, ez gyakorlatilag egy búrában élő embert ért el, aki utána szembesült azzal, hogy mi van akkor, hogyha ezt a búrát lemelik róla. Ez egy nagyon-nagyon kemény élmény lehetett neki, és talán éppen ez az oka szerintem, hogy ő képes volt visszamenni Tóth Kálmánhoz, amikor Tóth Kálmánnal megtörtént ugyanez hogy a hatalmas siker után hirtelen szembe kellett néznie a sikertelenséggel, amivel a Flórának egyszer már meg kellett küzdenie. Ezért tudott ő segítséget nyújtani a férjének a halála előtti időszakban. A versei nekem személy szerint nem tetszettek igazán azok, amiket elolvastam, viszont a spanyolországi képek azok tényleg érdemesek az elolvasásra, és ebben abszolút egyet tudok érteni Kohári Saroltával és mindenkivel, aki a prózáját emeli ki, majd tényi Flórának. A hangmester Magyar Ádám nevében is elköszön a Mindent a nőkről szerkesztő műsorvezetője, Elekes Irén Borbála, a Viszonthallásra.